«Ну, певна річ, я взяв псевдо на честь цього народного символу», – ображено сказав дідух. «Бо ви із самих народних глибин?» – глузувала Зоряна. «Саме так, Фрекен», – насупився дідух. «Мій батько і мій дід, здогадуюсь, були селянами, бідняками, кріпаками. А от мій батько – професор, і дід був професор». «Та й сама я соромно зізнатись бакалавру мистецтву. І що ж нам тепер робити? Як наблизитися до народу?» «Ви весь час кипкуєте, Фрекен, Ще більше насупився дідух». «Ну ви що, дідуху?» – знову засміялася Зоряна. «Я збираюся на Різдво поставити вас у кут і молитися на вас». А з другого ярусу спустилися дерев'яними сходами батько Микола Лебедь і його наречена Дарія Гнатківська. «Жарте жартами, доню», – на ходу сказав батько. «Але ти мені поясни врешті-решт, що сталося? Чому я досі не можу зустрітися з Гебельсом? Адже він призначив зустріч на 23 жовтня, а нині вже 25 так, тато, призначив. Зоряна відразу стала серйозною, навіть суворою. Але, як вам відомо, напередодні організація здійснила у Львові теракт. До речі, чому Закордонну службу безпеки про це навіть не повідомили? Кому був потрібний цей атентат? Службу безпеки повідомили, Фрекен, сказав Лебідь але вирішили, що крім Бейлиха, вашого батька і мене, нікому про це не треба знати. «Навіть від мене утаїли, втрутилася Дара. «А атентат був потрібний», – продовжував Лебедь, – «аби привернути увагу до подій в Україні, до нечуваного в історії людства Голодомору, який вчинили більшовики. що щоправда, ми мали намір ліквідувати радянського генерального консула у Львові, а помилково вбили якогось заїжджого чекіста. Отакої. роздратовано вигукнула Зоряна. «Ви там бавитесь, а Геббельс мені каже, у такій ситуації я не можу прийняти вашого батька. Хоча певен, що пан професор до цього теракту не має ніякого відношення». У нас свої стосунки з поляками. «А про що ще ви розмовляли з гномом при останній зустрічі?» – запитав лебедь. «Про кір його дочки!» – засміялася Озаряна. «І про те, чому дружина його не ревнує?» «Чому ж?» – зацікавилася Дара. «Бо хоче скласти йому реноме над людини статевого гіганта». Але це напередостанні зустрічі, а на останній був присутній Розенберг, якому гном, здається, збирається передати мене за естафетою. Вони, як хлопчиська, наввипередки демонстрували свою еридицію. До речі, нікчемно. Сперечалися, чи правий був їхній бог Ніцше, коли стверджував «Пиши кров'ю, і ти пізнаєш, що кров є дух». Ми дійшли висновку, що був правий. А потім зателефонував фюрер. «Фюрер?» – насторожився Лебедь. «Що ж він сказав?» «Ну, Наскільки я зрозуміла з відповідей гнома, звелів надати допомогу міністрові внутрішніх справ Польщі Парацькому у прискоренні будівництва концтаборів. Гебель сказав, «Так, мій фюрере, я завтра ж вилітаю до Варшави». А кого ж ляхи збираються тримати в констаборах? спитав дідух. Принаймні, не німців, задумливо сказав Лебедь. І не поляків, додала Дара. Констабори будуються для ОУН, впевнено сказав Єфта. А генерал Працький такий самий шовініст, як і інші. Він наш ворог і його має спіткати така ж кара, як Собінського і Головка».